Eusko ikaskuntza. Uda negoikotxea. Eta gure entzule guzti guztiak eta zelan ez, batez be, gombidatuak. Eta gaur gombidatu bi. zeindan dan geure abi aburua? Ba, gernika aldizkaria zu eusko ikaskuntza, hilabeteko azken eta lehen zapatuetan edo lehengo eta azkenengoetan. Bizkaia irrraziaren zetonian, ahzteko jasoizue ondo etorria. Gerra ostean argitaraatuusan Gernika aldizkariaren barri emongo Deusuzkue gure gaurko gonbidatu biek. Horixe hartu dau aitor hortiz de Pinedo Rojasek lan moduan. Hori landu aztertu ikertu eta gaur mai gaineratuko dau. Eta lemazain, ezango dugu, Jon Cortazar izan da bala. Aitor, ondo etorri zelan zagoz? Horatza lehen hon, gure Babikain eta gaurkoan Gernika Aldizkaria apur bato beto ezagutzeko asmoz eta gogoz gara. Berbabitan, Aitor, esango deutzut, edo itaunduko deutzut, Gernika Aldizkaria gaztzuk, zeikusi daukazu? Ba, e, ikartu egin dute Aldizkari hori, zaren eta joan nintzen gudako e, ikastaro batzu irakasle eta irakaz lebatek zen humanista, Aldizkari humanista ba, Inta desgarria haiku eta ez da hortu indut oskal literatura batez ez ere. Uh -huh. Eta gure bigarren gobi datua Jon, kortazar, ondo etorri Jon? Ondo izan, ondo topatuak Bai ez horren zalantzarek eta aregeiago egoera honetan. Aitor egindako lana, zuke Jon, zuzendu, eh, astertu, konta eguzu, zelan izan da hau kontu hau? Bueno, eri normala da universidadean, e, betit esina bat egiten danean eta susendari bat e, topatu behar da, orduan e, aitorras paletik esagutzen dut, bai deustuko universidadetik eta bai uskik eskuntzatik, eta orduan ba, berarekin uste dikkanera berro eta marriko amarkadako euskal literaturas darte interesgarria dela, eta horrela zginen ba, alkarrekin lanean. O lanchea siñaan alkarre gaste lanean aitatzen izan dugu Jon Gernika aldizkaria, azuk beti urr urretik jarraitu dozuen gaiak dira honek, ez? Bueno, 50 rekua ezpetzeus, eh, eh, Aitorri esker ediker eh, ikasi dut beste kontu horrez. Claro, eh guretzako askotan eta askotan ba libruak garrantzi handia daka, baina zelan agertzen san euskal literatura editorialan direke seguanean, libruri ke eta aldizkariak itza intelektualaren jodol eh, eta eh, jarrait direzinanean bueno ba aitorrek ekin da bena izan da eh, editorialik ind handik ez daiguan momentuan eskal kultura agertzeko modu handirik ezzegoan momentuan ba aldizkari bat derratzitsu bat tartu mm -hmm. eta aztertu eta ja, eta azaldu zen egoan aldizkari horren barruan mm -hmm. banismoa bakarrik ez Baiguan, modernidadaren eta tradizien narteko gatazka bat, eta modernidadea gertzeko formula bat. pasan baita ere, lehenko gerra horretik geto zen e, idazleak e, ariotaratzeko plaza ere bazan, eta idazle barriak topatzeko mokudua eta tokia ere bai. Hau, <hazurra> <hazurra> John, bennon eskero paimai aurrean aurkestuta dago, bere bidearen satiba behintzatekin da dauka, ez? Eh? Bai, bai. Igarren bide bat izan behar da e, galza da mai, mai bate aurrean aukestea eta beste bat da plazan agertzea, ez eta batzutan e, ba, plazak izaten du e, beste ikuspegi modu modua mm -hmm. des za dilusterrita hartuko den lana izango da mm. -hmm. Oso Alan, eh, bedi, eh, Jon, ezakitzuka parte korik marratu gurako marratu gureko zeunkan, ozantzean? Bai, dai. Bat, neuke, ah, bai, bai. Gorzatxo bat, aneh du da txiki batekin egin eukes, ikonetan badago beste gernik aldizkaria deitzen dana. Bai. Eh, baina bakarrik, bueno, aldaketan hau dibi gertatu izan dira. Lentaliziko aldaketa da aldizkari hori, gernik aldizkaria ja, internet ez zabaltzen dela, Era, uh -huh. e, eraz edo ikusteko guzteko modu handa huela. Eta bigarren aldaketan nagusia da, Rusi euskiraz, berruxiraz, de argiteratzen den aldizkari bat dala. Uh -huh. Zaz, eh, gernika aldizkaria aitonatik, gernika aldizkari joara, eh, pasat izan derala azpemaratu nahi dut, bai. Horzando, uh -huh. ba, ikusi urrengorako eukienk en gai bat, beste gai bat. Ba, ezkerik eskogu, dane. Bueno, ba, zeuri eta urrengo batera arte, aito hor gero arte zango bai? Bueno, Baina, bai, bai, bai, zeyan. Zeyan. Arte, zanizat, no, bai, bai, bai. hazigara gaiak okatzen baina oraindik badago badagoen hondekibile ezaten esan dugu gerra ostean argitaratu sala gernika aldizkaria eta honen barri emon gura dogula baina gernika aldizkariaz zer dakigu ba hasteko Aldizkari liberala da eta batez be, bertako euskal literaturea aztertu dau, ikertzaileak. Modernidadearen ikustegitik ikertu ditu literatura dierazpide horrek eta aldizkariaren testu inguru historikoa agertu dau. Akaso, mila bederatzeron eta berrogeta kokatuko gara. Gernika aldizkariako geta bos zenbaki emon zituen, idazle zagunaskoren lanez. Horixe, Xabier Irazeder, Federico Krudvik, John Miranda, Andimai Bina Gabeitia. Zerrendea eluzea da? Aitor, data bat aitatu dugu. Onen txuena, kokatzen astea izango da ezta. Bai, e, klaro, e, ulartu behar da gerra ostean gaudela eta egoaldean gauzazko euskal kulturalean aldetik geldi dauzela. Ta orduan, e, bueno, e, barro eta gozta baina harinau bazegoen gazteizen antzadirudienez ideari umaldizkaria barandiaran, bai. alamaz, e, gero gartikako osozen bere izango sana, eta hor badirudi hortik abiatu zirela, lehenengo, bueno, gerrikaren bideak, eh, sor filosofia personalista dago, eta erroba berrogeta agostean, lehenengo ateratzen da adonioan eloitzunen. E, Rafael Pika Bak diputatu geltzaleak e, argitaratuko zuen e, alemanak iparraldetik e, aldegin eta erro hori testu inguru moduan gehiago besanen geinek baina gozen gozen arira edo maminera ez da, zemen helburuak aitatuko ditugu zeintzu tiran ikerketa honen helburuak eta era berean helburuekin batera zen mugak bai helburuak eh, izango lirateke ezagutzea ez aras, ibon sarasolak esan zuena deitu zuena jarraipenaren belaunaldia orduan E, in, gauzak e, zail zedenean euskal literaturari jarraipena eman ziotenak uhum. eta horiek aagertzen dira garnika aldizkarian e, mugak mugak ba bueno e, hau aldizki humanista den aldetik poez pues, badu halako pedagogia bat e, filosofia bat hor ez garaza hartuko nahiz e, eta eusskazlek e, gai hori ere jorratu zuten neurri batean uhum. Uhum. Hasik eran e, datutxu batzuk emondoguz, baina e, testu inguru politikoa aitatuko lehenengo ostean e, testu inguru kulturalera eta horreko Oina, politikotik hasiko gara ze badago, badago zerra aitatu eta horrek asko argitzen dago ez? Bai, e, da gerra ostea, ez e, gerra zibilaren gerra ostea, pasatu tagero, orduan e, republikanoak e, kampuan daudenean, Gero da Espainiako gerra ostea eta ero da Europako gerra ostea, dira alemanak e, garaituak izan ostean ere sortutakoa da gernika. Eta e, bera bizi izan zen, bitartean izan zen, e, berroeta bostetik, berroeta mairura, gerra utzaren zazoirik e, gordinenak. Hmm. Eta azken badirudi... E, Itxi zutenean garnik aldizkaria izan zela baita ere gerra hotzaak sekartzen terabitira biragatik ez da politikaren arloan <hum>, Bai, politikeak una aurretan askorik ez laguntzen ez eta testenguru kulturalaagi jagokonez hasimarratuko gonke testu inguru kulturala jonek aipatu dueles, duele ba, da <hum>. e, ba hori e, ez dago baldintzarik aspegitura sendoak izateko orduan aldizkariak sortzen dira diasporan exiliatuen eskuetatik Eta hortik doa inordu orduan momentu baietan egin zena. Mm -hmm. Bai, aldizkari adibidez, iparraldean euskalduna aldizkaria uzten dute birudienez, izten dute birudienez, ba, kolaborazionista zelako horren ordez e, sortu zen herria, gero sortuko zen eusko goa, guatemalan, egan ere, goaldean e, publikatzen hasiko zen, lehenengo euskeraz tarderaz, gero euskeraz bakarri, mm -hmm. aldizkariak batez ere. Mm -hmm. Bai, bai. bai. Eta hemen, zen bat egon, ziren iru? Iru zuzen dari, bai. lehenengoa izan zen Rafael Pika bea. Bai. Berak eman zion pizka bat e, filosofia aldizkari zen eta... Berada heldia egunkaria bere sortu eban, azta? Bai, hori da, hori da. Bai, e, nola baita, e, Bera, e, independientea zen, eta bere bere jarrera, irekia zen, partido guztiekiko... Eta amazioen nahi naiz eta aldizkaria izan daiteke nazionalisten eh eh e, simpatizantea izan, independentea zen. Bai. Eta ireki jasegoen ba esan dezakegu ba errepublikano guztiei, ezta. Bai. No? Horrizne askierakoa bia puntua. Bai. Beraiek eh nolabait zuten humanismo hitzarekin edo holako zerbait. Bai. Bai. Bai. Beraieke naizutena da, ba hori, gerra hosteko ondamendiaren e, ostean, eta mundu gerraren ondamendiaren ostean, nola haiteko adizkireta edo gulkaru lortzea bultzatu. Mm -hmm. Hani gerteteko, bai. Mm -hmm. Iru, susentari haitatzen izan, entukuz, hemen, datu asko, iturri asko, Zeen esateko nahiko disperso aurkituko senduen eune nahiko garanduta gaia ezta supposatu dut iturri askotatik edan behar izan duzula aitor eta honek bueno, metodologia bat eskatzen dau eta, eta bideratze bat eskatzen dau zelan joan da hori. Bai, bueno, ba... Bueno, lehenea ictotu izuzun beste bizusendariak izango ziren... E... Bai, ez tautu ditxamaitzamai. Bai, bueno, pasatzen niate e, Ba, hori, e, zera, talamas eta e, itxidoro de fagoa gaizengo zan luzaroen. ezta hori teknor bagneriar bat. Bai. bere askondan bere diruz ordenuko zuena alizkaria. Ta gero, e, bai, e, hau batzeko, e, bueno, ba, nola baita Oktavio Pazen, los hijos del limo liburu erabilita... Ikosei, hor, eh, agertzen diren euskal idazleetan modernitatea nola islatzen den, ezta? Ta ordan ikusten da uh -huh. eh, aldizkari eklektikoa dela, ta nola daiteko hiru talde nagusi edo eh, nabarmendu daitezkela, uh -huh. modernitateren ikusgarritik. Bai. Uh -huh. Bai. Eta gatozan eh, idazle idazle talde horretara. Lehenengo talde, idazle taldea. Lehenengo idazle taldea. Bai, bueno, ba, hauek eh nola daite deitzeko eh lore, lorejokoen e, ondorengoak eh deitu ditut. Esta eta hori importantena ber izango da e, Dominik Dufo. Dominik Dufo, mm -hmm. eh oskoltzalen biltzarrekoa e, talde horretan ere sartzen dira Jokin Aldabe eta Iñaki Larramendi baina bueno, hauek e, gutxiago edo eh idatzi zuten, ez? Eta Dominik Dufok planteatzen du Euskal Herriaren reibinikazioa, baina ikuspegi, lorei jokoen ikuspegitik, ez? Uh -huh. Eta, bueno, e, Ipar Euskal Herria orduan ikusten du gizarte tradizionala kolokan dauela, eta aldaketa dator, turismo adapter, eskola frantsesa emigrazioa, ameriketara, parisera, eta berak planteatzen duen Euskal Munduaren reibinikazioa, Ba, borondaan ez beteago baina askotan maila simbolikoan geratzen da ez lore jokoak aurrek badirudi ba, e, maila apur bat e, simbolikoan gelitusiela Euskal Herrian kataunan ez bezala dioten ez Hori lehenengo taldearigoko ez bigarren taldean bigarren taldea izango litzateke e, gerra aurreko joeren jarraitzaileak ez hor garrantzitsuenak e, ditu aldizkario honetan pasararri mm -hmm. e, orixe eta erkiaga. Eh, Basarri bere bertsoetan ikuspegi errealista du, eta eta badaki errealitatearekin kontaktu zuzena lukitzen. Bera e, erbestean zegoen, eta bueno, lango horretan eta badauka lango emateko, lango horren gogor horien berri emateko badauka holako trebesia eta baita harrentzalen bizi modua adieraztego baina ikusten da, beste batzuetan, hori artibidean dago modernidadearen pasabide horretan beste batzuetan idealismoan e murri ilten da adibidez, baserrien goraipa mena e egoera kaskara hartan ikusten du baserriak uren bakardadean nola baituzkera iraupen amango diotela karo, hori ondo dago, baina e oza, gizarte aldatzen ari zen mm -hmm. Eta hori da, gero, e, naturaren ikuspegi, ikuspegi teozentriko erakusten du, orduan erdibidean dago, ez? Eh? Adibidez uste dute, holako, triskantza natural bat dago, elatazaten du, ez hori da, e, gu, etxarto, jokatu dugulako, eta hori modernidadearekin aldatu ingo zen, mm -hmm. hori Gero, hori sek, e, hori sek, inguruko, eztabaidan e, hartzen du parte, Eta e, berak eh, garrantzi handia ematen die ohitura onei, Berba da jakintzari baino behiago. Orduan zientzia baino garrantzitsuagoa da gizagiarentzat ohituragonak edukitzea eta hori ba modernitatearen e, aurrera bidean aldatuingo zen gauza izango zen. Hmm. Eta bero daukago erkiaga, erkiagak e, ba daukako poema bat, e, ba, irakurri hitakurri daitekena oso polita, e, eta horra agertzen dena, eta puntatzen du, eh, opurbatik uspegi existenzialista batetik, nolakoa den bera bilbon bizi zen, eh, ba, gizakiaren bizitzago izetik gauera, eh, barne leizea edo okeresmanago lako izena dauka. Eta bero, eh, euskeraren barrezkun lapenerako baditu, proposatzen ditu, eh, neurri batzuk, eta ia ez dira bakarrik maila simbolikokoak, baizik eta, bestera batekoak, ez? Baizkuntza, dibidez, kruz, proposatuko zuen lapurtera klasikoarekin bat egingo du batzuetan, ez beti, baina ikusten du euskera erabilita bizkortu behar dela, ez horren beste hoorea eta simbolismoaren bidez. Bai. Mm. Ostantzekoa da gazte taldea? Gazte taldea, bai, gazte taldea ugaria da. Hor ditugu, ba, mirande, jol mirande, kruz bi, ei biragabeitia iratzeder bueno ikusten da lehenetarikoak daude bai eta bueno ba zeresan eh iratzeder ba iratzeder e, mundu gerra bizitatkoa izan zen eta bera fraia zen baina ezagutzen zuen mundua baita ere ez orduan e, ikuztegi orrealista zeukan eta ikusten zuen iparraldean setorren aldaketa Baina berak ditu hor poema bat e, aizpean, nahiko holan naturarekin bat egitekoa Baina e, hor mistika arloan ez dakit talde batetik e, ikuspegi e, realista dauka badaki munduan zebertatzen den Adibidez, e, ba ez dakit turismoak e, sortzen duen dirusaletasuna, kritikatzen mm -hmm. du, irbitzen zaio euskararentzako zako ez dela onura Eta, bueno, hori ardibidean geratzen da, gero, e... nor dago gero, krudik, e... krudik, importantea zen, izan zen, honetan ez, hemen egiten du lapurtera klasikoaren proposamena, mm -hmm. e, berak lapurtera klasiko zidazten du, erberztera tuberria zen, eta, bueno, e, bere, saiakera e, batzuk ditu, ez, eh, Bera libe, bere aldiskari libere parkatu. Bere artikulu liberalak hemen agertzen dira. Bai. Eta nolabait gizarte modernoaren kritika postmodernoa edo egiten du, ez ikusten du Mendebaldea nolabaitek onna dira heldu dela, ez? E, zera, ilustrazioaren bidetik e, gerra ezagutu du, holokaustoa ezagutu du Mendebaldeak. Ordun bide horiek e, agurtuta daude edo koloka naude, ez? Taberak hori ikusten du. Mm -hmm. Eta horredi konfombidea mateko jotzen du ba, ekialdeko filosofietara. Eta, bueno, e, berarentzako esatzen du azken batean, bueno, e, engainatu eta bizi gara esagutzen duguna e, engainagarria da, ikusi dugun olako agertatu zaizkigun, beraz, ba, bakean bizi gaitezen eta toleranteak izan gaitezen, ez? Maure esatzen du bestea beste. Bero, beste. ba, mirande hor publikatu zuen bere berelenengo poemak eta, eta artikuluak, eta miranderena, ba, bueno, ba, berrikuntza itzela izan zen, ba, dibidez, ba, erotismoa nola dirazten duen, eta, bueno, ez dut aipatu, baina ibina gabiteak sekulako laguntza manzion. Bai, eh, bai eh, zerari, eh, miranderi... Andimak, ba. Bai, eh, hori, be, nahiz eta nagusiagoa izan, adinez... Zaharragoa izan, jakin zuen gazteekin lan egiten, naiz eta bere formazioa jesuitikoa izan, eta penu beren orruilekoa izan, jakin zuen el, gazteekin zubilana egiten, ez? Ikusten zuen badauk artikulo polit bat, irakurri aitekena, olerkari arenean, mm. eta hori adierazten du miranderi egiten diolkarrizketa eta nola mirande eguneroko eh, bizitzan murgilduta, zen gizonaren sentipenak emateko gaizen mirande. Eta or, hori ruiz zitzaion euskal kulturarentzako onuragarria, euskal literatura aurreratzeko eh, onuragarria. Ta bueno, eta gero, bestalde, ba, bueno, eh, miranderen artikulu politikoak badirudien ez, eh, abertaletasun ofizialean esan dezagun banola baiteko eskanalua eh, sortu zute. Bai. Bai. Aitoz, musika eta guztiet horrezara. Bai, eh, biotza, bueno. biotza zer da? Dio eta, behorkrut ba, bigen e, zer bat ezta, e, uh -huh. kanta bat, orpakoa bain, bainezek e, kantatzen du. Uh -huh. Berez, lapurtera klasikoan e, iratzita dago hau, moldatuta dago, baina, bueno, ustute, e, musika horita dela. Bila, entengo dago? Bai, gudaneo. Bai. Undua gezurra, diotzu dioza, gezurra, herargin daras negra reta miña iñor que estou a dicen biotza es tu a dicer negra reta miña iñor que estou a da do casun Isubi negar sasu mundua aonde tu co do ta inor egingo lagune zaitue gingo inori esere se shan inor kare lagune zaitue gingo inori seres e shan soriak beinsuta parregi naibalezan eran gotz eran gotzien josu paru kopenakir parrea kamporara kamporara empora ipinea sasu haingo gor de hoyek ez aitut ez gurtzen nik suerte il zerate Segur piztoazte, ez zer, ez bai zerate. Federiko Krudik en bihotza entzundoku, Pako Ibáñez eta Imanol kantu kantari, Eta, bueno, ba, kantu orientzun eta ostean aitor aurrera jarraituko dugu, aitatzen izan dugu, bueno, ba, gazte taldean, gernik aldizkarias berbetan garelarik, ba, hortxe egoala Krudvik, baina hortxe egoala John Mirande. Eta John Mirandek, be, e, kantu bat behintzat e, ona ekarteko modukoa, zure ere txian behin benn, egin eban, zer aurrera tugeinke kantu horren jiran? Bai, e... Kantuak, eh, bueno, miran de eh, ingles eh, romantikoen poesia irakurritakoa zen eta modernidadean ikuspegitik, erritmoa erantzizion poemari, errimaz gain, ez? Bertola biek errima eh, erabiltzen zuten, eta, eh, bere poemetan ikusten dugu, eh, talde fonikoak errepikaten dituela, eta ez bakarrik rima, betik, eta erritmoa ere erritmoa, eh, eh, Jarri ziela poemi, yes? eh, ametxetarik da, eh, kanta horietako poema bat, ezta? Bai, ikusten sí. dugu nola adierazten, eh, sentimentoak adierazten nola gotra betasuna daukan, ezta? Uh -huh. Ametxetarik hau, antxun eh, balberderen larogeita mazazpidizko kuala, ezta? Bai, honanda? Ah, Entzengo dugu kantua hori? Bai, Ia. aurrera. Aurrera kantua. Baitan barda, bihotzotzean elurmin min, amets bidetan galtzen intzan, ez bazina maitea din. Bidezan galtzen intzan Ez bazinan maitea gin Ez bazinan harimazzen du Zitara giz nintzelarik lo zure begi blua Ez agun nizun en iso. Eta Espainetan zure Espainan, Ota orduan atzarri nahi. ni haur ninduzun berri zere, zertako hai atzarri nahi. Dino kantuan besteak beste aitor, amets bideetan galtzen nintzen, ez da? Bai, bai, e, ametsa importantea zen e, e, mirandeten e, testuetan. berba da pakite realidadearen kontrastea, edo batzuetan e, horrean refugiaten zela, edo gutien ez bere poemetan, uh -huh. bere poemak batez ez ere joztagarritza zeuskan, ez da? Lango gorra des, egin eta gero deskantzatzeko. Mori, ezaten zuen berak, ez? Ezaten zuen eh, poeta batek ba bati pelotari batek beste aportatzen diola, ez? Olako momentu batzuk eh, desgantzateko. Amets bidetan gautzen intzan Ez bazinan maitea din Ez bazinan harimatze du Aragi Nintzelarik lor Lotarik zure begi blua. Ez agun nizun iso Eta Espainetan zure Espainan Bota orduan atzarri nahi Ni hor ninduzun berriz ere Er taku hai acarina Jon Miranderen ametxetarik kantuan entzun dugu, hori bai e, Balberderen abotzean etorri dana, eta aitorreri esker, segernika aldizkaria aztertzen jarraitzen dugu, berak egindako ikarketea abia buru. Parizeko idazleak eta eurerek egindako planteamendu politikoak beha itatu gura izan duzu zaitor? Bai, klaro... E, e... Adibidez, eh, badago eh, aldizkarian poema bat, eh, lili bat izeneko miranderen poema bat. Oso da polita gainera, hori. Bai, esagutzen duzu. Bai, hori, bai. bai. Eta, bueno, eh, esperantzari buru zitze egiten du, esta, eta behar bada ikuspegi estoiko batetik, es, eh, marijo zeolazireik esaten du bostoikoa zela mirande, orduan badirudi esperantzabatutan ustela dela, ez Eta orduan claro testu inguru politiko hortan ezt egite interpretazio zuuzena den baina aliatuek e, irabazita gero e, eta ikusi zutenean franko e, onartzen zutela Antikomunista zelako bat ere e, olako etxipen bat sortu zen e, abertzaleen artean ez da klaro, orain e, noiz buelttatuko gara zeian aliatuen e, mm -hmm. aukera galdu dugu eta klaro, berbera, eh Mirandereren artikulo politiko nahiko, bueno, apurtzaileak eta poema hau bideo horretatik doaz, ezta? Bueno, eh, eh, ondo dago eh izatea eta itxoropeno aukitea, baina errealitatea eh, gogorra, ez? Eta orduan zerbait bai behar, behar da, ez? Berba uh -huh. hori izan daiteke interpretazio bat. Mhm. Uh -huh. eta zabal egin gainke berba gai honen inguruan, laburbiltsa, ezta? erreza, Nik uste dut e, nahiko ondo e, finkatu dugu zala ardatzak, baina hipotezi ez da egin behar berba aitor itor, ze aldizkaria isi egin zan, eta honen inguruan be, eraiki dozu hipotesia Bai, bueno, e, claro protagonistek ez dute azalpen seatzik ematen, eta gora emenka agartzen irasantzu batzuk, eta... Badirudi, ba, ez dakit izan daiteke gerra hotzaren ondorioz, ba, eh, zera o politika denaren aurretik hartzea. Ez ta holako aldizkari zabalireki, eh, disiplinatiko bat enberbada ez zen egokiena e, momentu hartako e, jokabide politikoetarako. Ordan badirudi abertsaletasun ofiziala nolabait diruiturriak ukatu zizkiola. Eta hori, ba, holan geratzen da. ezta e, Ba, dirudi, e, zera, isidioro de ba, azken zuzendaria ere, ba, ez da mintzatu horretas, elkarrizketak eman zituen, martindu galderekin egin zuen, mm -hmm. baina errezer, ba, eskatzen eskaltzen zuen, ez. Mm -hmm. Eta aur geratu zen, gero, e, bueno, ba, handi maibina gaitak esaten du, anaiek hilzutela garnika, orduan, anaiek bera jeltzele izan da, ba, hori esaten du, baina aur geratzen da, orduan, ba, beti hipotezietan Beti hipotezioetan. Bai. Bueno, esta hipotezia zure lana laster argitaratu egingo dala. Bai, badirudi, eganik argitaratuko duela egan aldizkaria. Bai. Beraz, laster okiko dugu hau kerea, augusti hau luz eta zabal jasoteko, ez da? Bai, eta interneten bat testu batzuk bani guztot irakorgarriak dira hori, bai, nagabitia proiektuaren barnean, baraude ba, testu bak, ez, ba, e, miranderenak, kurubigenak, e, beresiki, e, basarriaren bertsoak, orixeren iritzea, kumanismoari buruz, nik uste dote, du foren artikulak ere interesgarriak bira, garai bateko mantaligadea, nik uste dote horiek, ba, bueno, garkotasuna izan, dezaketela horreinik ere. Uh -huh. Badakigu, Aitor Ortiz de Pinedo Rojas, liburuaren azalean agertuko dana. Izen burua? Eh, bueno, pues, eh, Garnika Aldizkadia eh, Euskal Literatura, uste dut izango dela, bai eh? Ba, badaukagu erreferentzia. Aitor eskerrik asko, ona etortea erren? Zuri, bane, e, adegi egiteatik. Urte asko tarako? Bai, holen izan daia, augur, bai. Badakizuen, zuleok hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan, Eusko ikaskuntza.